і, скинувши верховний уряд, роздробити країну, проголосити її федерацією. На противагу їм, консерватори одержали владу від самого Господа Бога, обстоюють непохитний громадський порядок і родинну мораль, захищають віру в Христа, основи влади і не хочуть допустити розшматування країни. З почуття людяності Ауреліану симпатизував лібералам в усьому, що стосувалося прав незаконних дітей. Але ніяк не міг зрозуміти, навіщо потрібно доходити до крайнощів і розпочинати війну через щось таке, чого не можна помацати руками. Йому видалась надмірною за попадливість тест, який викликав на час виборів у позбавлене будь-яких політичних пристрастей містечко шестеро озброєних гвинтівками солдатів на чолі з сержантом. Солдати таки прибули і спершу обійшли всі будинки і конфіскували мисливські рушниці, мачете, ба навіть кухонні ножі, а потім роздали чоловікам, старшим від 21 року, блакитні папірці з іменами кандидатів від консерваторів і рожеві з іменами кандидатів від лібералів. Напередодні виборів у суботу до Наполінар Москоти особисто зачитав декрет, що забороняв від півночі Протягом 48 годин продавати спиртні напої і збиратися групами більше трьох чоловік, якщо це не члени однієї сім'ї. Вибори пройшли без інцидентів. О восьмій годині ранку в неділю на площі встановлено дерев'яну урну під охороною шести солдатів. Голосування було цілком вільне, у чому Ауреліано міг пересвідчитися особисто. Майже цілий день простоє він поряд із тестом, пильнуючи, щоб ніхто не проголосував більше одного разу. О четвертій годині дня барабанний дріб сповістив про кінець голосування. Ідо полінар Москоте опечатав урну наліпкою зі своїм підписом. Увечері, граючи в доміно за Ореліано, він наказав сержантові зірвати наліпку і підрахувати голоси. Рожевих папірців налічувалось майже стільки, скільки й блакитних. Але сержант залишив тільки десять рожевих, а нестачу поповнив блакитними. Потім мурно опечатали новою наліпкою, а назавтра, тільки розвиднілося, відвезли її до головного міста провінції. «Ліберали розпочнуть війну», – сказав Ауреліано. До Наполінар навіть не відвів очей від доміно. «Якщо ти гадаєш, що через підміну бюлетенів, то не розпочнуть», – заперечив він. «Там залишено трохи рожевих, щоб не скаржилися». Ауреліано усвідомив несприятливе становище опозиції і мовив. «Якби я був лібералом, то розпочав би війну тільки через оцю махінацію з папірцями». Тест подивився на нього поверх окулярів. Ауреліану сказав він, якби ти був лібералом, то ніколи не побачив би, як підмінюються папірці, хоч ти й мій зять. Обурення в місті викликали не результати виборів, а відмова солдатів повернути відібрані ножі і мисливські рушниці. Жінки попросили Ауреліану домогтися через тестя повернення бодай кухонних ножів. До Наполінар Москоти пояснив йому під великим секретом, що солдати повезли з собою конфісковану зброю як речовий доказ підготовки лібералів до війни. Цинізм цієї заяви стривожив Ауреліана. Він нічого не відказав. Та коли якось увечері Герінельдо Маркес і Магніфіко Візбаль, обговорюючи в колі друзів справу з кухонними ножами, спитали, хто він – ліберал чи консерватор – а не вагався ні хвилини. «Якщо неодмінно треба бути кимось, – відповів він, – то краще я буду лібералом, бо консерватори – шахраї». Назавтра на наполягання друзів він зайшов на огляд до лікаря Аліріо Ногери, скаржачись на болі в печінці. Він ще не знав, для чого потрібна ця брехня. Лікар Аліріо Ногера прибув до Макондо – Кілька років перед тим із запасом пігулок без смаку і медичним девізом, що здавався всім досить непереконливим – клин клином вибивають. Насправді він тільки видавав себе за лікаря. Під невинною машкарою посереднього лікаря ховався терорист. Його високі гамаші прикривали шрами на щиколотках, сліди від кайданів за п'ять років каторги.